Але так його длинного на тому продве й чекали. Хтось полічив скільки в Нью-Йорку художників, відкинувши навіть усіх, крім пейнтерів. Колись я, наприклад, чув, що райтерів у Нью-Йорку за 50 тисяч немаленька б вийшла місцева організація спілки письменників. Загальні збори довелося б проводити в якому-небудь Медісон-сквер-гардені. При цьому дві третини членів усе одно стояли б на вулиці. А скільки ж пейнтерів? Не сумніваюся, що навіть більше, ніж райтерів. Пейнтерів завжди більше. Це Індра зуміла відносно швидко знайти себе в новому житті. А длинний лише повторював з якоїсь пісні чи що своє «Those years, those fucking years» і таких проклятих років, за його словами, було аж вісім, тобто майже всі. «Those years, those fucking years» казав Длинний, коли ми на Таймсі засіли в якомусь пабі при вікні. Загалом у нього так і не склалося з англійською, тож він її в міру можливості уникав і, замовляючи два пива, показував два пальці. І тільки в цьому випадку «Those years, those fucking years» він чомусь її вживав. З чого випливає, що ті роки були справді злі. Всі ці галереї всього. Неможливість нікуди втиснутися. Невдалі спроби стати кічмейкером, фотографом ілюстрованого тижневика, автором коміксів. Урешті він продався на реставрацію ікон. Православне походження зіграло свою вирішальну роль. Паб, у якому ми засіли, мав цілком очевидну ірландську назву. Я майже не сумніваюся, що вона неодмінно похована десь у незліченних рядках Френка Огари. Його я на тоді ще не перекладав, тому й назву втратив. Зате пощастило з вікном. До пабу ми прибилися ще перед надвечірнім піком. Тому знайшлися такі два місця, де поєдналося все: монологи длинного про fucking years, і спостерігання з поза скла за потоками вогнів, імен, відеорядів на велетенських рекламних екранах, різнокольорових написів. Довжелезних лімузинів, жовтих таксі, просто автівок. А головне – перехожих людей, що їхнє обличчя, одяг і поведінка максимально відбивають усю всьогость Нью-Йорка. Хто там ішов? Колись раніше, будучи письменником недосвідченим, я спробував би приголомшити чи принаймні розважити вас хоча б частковим переліком чимось на зразок білі та чорні, мулати й квартерони, жовті й метиси, а також індуси, хасиди, креоли, монголи, васпи, кур'єри, роззяви, товстосуми, товстуни, товстунки, копи Віпи, інглишмени, аміші, меноніти, мормони, свідки і судді, вигулювачі шарпеїв, носії джинсів, що збудували Америку, волонтери, солдати, універсальні солдати, бісексуальні секретарки, зірки-герої, їхні двійники, їхні фани, фани їхніх двійників та двійники їхніх фанів, американські футболісти, джазисти, джайністи, послідовники джа, буддисти, особи з польськими та сицилійськими прізвищами, євреї з грецькими та вірменськими коренями, російські агенти, румунські цигани, китайські гімнасти, ісламські терористи, наркозалежні барони, наркобарони, ковтачі вогню, збирачі податків, зривачі дахів, мийники вітрин, ремонтники фасадів, укладачі асфальту, просто роботяги, шукачі пригод і гіганти на солод. Усе одно, хоч який довгий був би перелік, я мусив би здатися. Реальнішою виглядала би скоромовка з написів брендів, що дико переливались усіма неможливими кольорами електронних панно, вертикально громадячись один понад іншим, і один в іншого проникаючи. Засліплений, беру майже на осліп. Coca-Cola, Mamma Mia, JVC, HSBC, Definitely ABC, Sony, Maxwell, Panasonic, Kodak Digital, Samsung, Lion King, Enjoy Yourself, Marriott, LG, Nasdaq, NFL, Yahoo, Yamaha. Там було не тільки це, але й багато іншого. Такого, що мало би перетворити тебе на збожеволілу піщинку всередині мега-калейдоскопу. Особливо та світляна вежа у трикутнику Бродвею та 48-ї 47-ї вулиць. Топоніміка найближчих околиць насідала звідусіль і смикала за душевні ниточки то через джазовий імені Чарлі Паркера Бірдленд, то через мерехтливі ряди бродвейських театрів. Я сфотографував длинного напроти Вінтергардену з рекламним щитом ллойд-веберівських кішок. Вони, зрештою, випадкові. Йдеться радше про вуличного інопланетянина, ходяча реклама якогось іншого театру, що його длинний запросив побути в кадрі і обійняв за плече. На іншому знімку видно, що театр «Сент-Джеймс» уже повним ходом заповідав на 22 квітня наступного, 1999 року, прем'єру громадянської війни. Усе навколо тільки й робило, що заповідало – як не війну, то симфонію. Парамаунт заповідав, «Карнегі Холл» заповідав, «Рокфеллер Сентр» заповідав, трохи далі на 6-й авеню «Радіо Сіті» заповідало. Нью-Йорк пульсував подіями і змішував оперні арії з боксерськими боями. Голова йшла обертом від близькості. Найфантастичніші місця, наймагічніші імена розташовувалися на відстані витягнутої руки. Голова йшла обертом. І від пива потекілі теж. Колись у Москві в нас був такий викладач. Корзухін, Красухін, Крисухін, який любив поговорити про диявола. Я пишу з великої, тому що той викладач обов'язково написав би з великої. «Ви помилково вважаєте, ніби цим світом править Господь», заявляв він ставлячи виразний наголос на слові цим. Насправді ж володарем цього світу є диявол. Трохи згодом він додавав. Диявол звабливий і притягальний. Він увесь блиск вогні і кольори. Увесь парфуми і звуки музики, спалахи і сяйво. Він як електрика, тільки в мільйони разів разючіший. Свої настанови він завершував так. «Пам'ятаючи про це, ніколи йому не піддавайтеся». «Якщо він є, то десь тут», – сказав я, киваючи на місто за вікном. І ми не вперше того дня розсміялися. «Коли я зауважив, що вона вже не та, було пізно», – розповідав Длинний. Усі, хто наважується сюди переїздити, мають погодитися з одним. Тут неможливо зберігати стосунки такими, як вони були до. Забудь, розумієш? Це місто забагато всього пропонує, засильно спокушає. Ти навіть мимохідь у силу своїх щоденних пересувань тут і там натрапляєш на такі славу, Багатство й успіх, що сама собою починається ломка, і це просто якесь перемикання в мозгах, я не жартую. Ти бачиш себе не так. Це в Черкасах ти герой культурного андерграунду, а тут що? Ти раптово стаєш закінченим невдахою, отким. Знаєш, це їхнє слово лузер. Одним ти й стаєш. І все з тієї лише причини, що тобі недоступна й одна мільйонна частинка всіх тутешніх спокус Тобто це ще гірше, ніж невдаха, цей лузер Це навіть не невдаха Знаєш, як говорив Довлатов Володю, казав Довлатов, нам з тобою вже ніколи не знати їхньої мови Хоч як ми будемо надиматися, щоб її вивчити? Я думаю, що під мовою він мав на увазі все, тобто все інше також, оцю недосяжність ми з Індрою рятувалися в товаристві таких же лузерів, як самі. Виїхавши інтелігенти різного типу свої люди. Довлатов, між іншим, теж бував. І Бродський заходив. Бляхай, я ж мав ілюструвати його поезії. Усе розлетілося в друзки, бо він помер, а ці хлопці, нові Індрині симпатяги, відтерли мене такими гострими ліктями, що в ребрах і досі віддає. Відтерли спершу від замовлення на книжку Бродського, а тоді від Індри. Я запропонував наступну випити за її здоров'я. Він машинально погодився. Так от, продовжив длинний, щойно ми залили в пекучу середину ще по одному шотові. Коли я зауважив, що вона вже не та, я найняв детективів. У цій країні так роблять усі». Мається на увазі, якщо хтось із подружжя зраджує, тобто хтось підозрює, ніби його зраджують, він починає думати про виграш у шлюборозлучному процесі. Це важливо. Виграти процес важливо, інакше вийде, що ти взагалі ідіот. Не тільки зраджений, то ще й переможений. Тому наймають приватних детективів, щоб назбирати доказів, у тому числі речових. Мені трапилися дуже класні хлопці, професійні. За кілька тижнів назнімали стільки, що й на десять процесів би вистачило. База даних. І ти виграв? запитав я. Длинний трохи подумав. Навіть не знаю, що сказати, відповів урешті. Усе залежить від рівня твого лоєра. Знаєш, це їхнє слово? Лоєр. Американці все життя проводять у судах, вони жахливо люблять судитися. Повертаються із суду додому, вмикають відразу ж телевізор і дивляться судові серіали. Це таке суспільство, нічого тут не вдіяти. В Америці лоєр – це більше, ніж лоєр. Я впізнав парафраз. Це Індра привчила його до Євтушенка.